Коцюбинський, полагодити, справу свою завтра полагодити, а тепер їдьте зі мною на весілля. Но коли? Уявляти, являти, бути, уява, уявлення. А що уявляє собою це явище, випадок чи закономірність? Іноді кажуть помилково, замість правильного, а що це за явище? А що являє собою або становить це явище? Уявляти собі щось може тільки людина внаслідок діяльності її мозку, яку ми називаємо уявою. А продуктом уяви є уявлення про щось чи про когось. Чудно всі гострі хвилини в моїй уяві зв'язано з ніччю й дощем. Яновський. Демарі в моїй уяві встають як привиди ласкаві. Сосюра. Не мав Бородавка жодного уявлення про тактику і стратегію. Тулуб. Тому й кажемо, наша уява не може ще охопити сьогодні всієї величі майбутніх міжпланетних польотів. Але мій дід не мав ніякого уявлення не те, що про космічний корабель, а навіть про звичайний літак. Сказати дід не мав уяви не можна, бо уява в нього була, тільки вона не створила уявлення про літак. Ходить, мова мовиться, мовитись, річ у тім, тися, ідеться, у сила. За польською мовою подекуди надто у південно-західних говорах України кажуть Тут ходить не о про волю, а о про мус. Нема потреби запозичати з інших мов слова, коли є свої, українські. Мова мовиться. Батько, промовив ті слова так спокійно, наче мова мовилася про когось іншого, а не про нього. Нечуй Левицький. Мовитись. Тут, бачите, мовиться ось про що, з живих уст. Річ у тім. Не в тім річ... Що в хаті піч, то біда як нема, номис. Ідеться, тут ідеться, чи додому вернеться живий хуст. Утім сила, не втім сила, що кобила сила, а втім, що не везе. Приказка. Чекати, дожидати, ждати, сподіватися. Її слова «чекати» і «дожидати» – «ждати» є абсолютні синоніми. Між ними немає ніякої значеннєвої різниці. Тільки то, що перше вживається переважно в говорах правобережжя України, а друге і третє – здебільшого в говорах лівобережжя, але в літературній мові їх однаково широко вживають. Олександра давно вже зварила вечерю і чекала чоловіка – Коцюбинський. А мати спати не лягала, Дочку вечерять дожидала, Шевченко. Не на тебе ждать я буду, Леся Українка. Надарма не в міру ретельні працівники редакції часом виправляють дієслово «дожидати» на «чекати». У цьому нема ніякої потреби. А от між дієсловами «чекати» «Дожидати», «ждати» і дієсловом «сподіватися» є деяка семантична різниця. Якщо візьмемо дві фрази «я чекала на тебе» і «я сподівалася, що ти прийдеш», то враз відчуваємо певну відмінність у змісті. Якщо в першій мовиці лише про «дожидання», то в другій, крім дожидання, вчувається ще й надія на прихід. У фразі «Я не сподівалась нікого до себе в гості», – Леся Українка, – мовиться про те, що не покладалось надії на прихід гостей. А у фразі «Я не чекала нікого до себе в гості»,